Jag vet inte det Välkommen till Plenafog Jag heter Camilla Vi har ingen Rickard här idag För att han är hemma och är sjuk. sjuk Istället har vi Erik som vikarie ja. eh, Och vi har en gäst Vi har en Sandra Ja, jag är här <laughs> Good, not awkward, not awkward. Eh, Lite så här impromptu För du blev typ inbjuden igår Igår Ja, hela den, här, hela den här avsnittet kommer att vara lite Improvisiellt Men det är bra Jag känner mig ändå trygg när det gäller så alltså. ja. Det kommer att gå bra Ja, en Nej, bra feeling. Det är bra mm. Vi har ju redan pratat lite så här Off mic mm. Om dina favoriter Ja men det, men det är ju det jag gör Ja men det, man kan ju <laughs> inte låta bli Nej mm. Men jag tänker göra det svårt för dig. Mm. Jag tänker be dig ranka, för du har valt tre. Jag har valt tre av mina bästa avsnitt. Uh, förutom de som jag vet att när jag pratat om. Mm. Som I did my homework, very nice, very I good. did my homework. I am impressed. Uh, yes. uh, Men mina tre avsnitt som kanske inte är de som hem skulle välja. Uh, och av mina tre avsnitt, så sätter jag längst ner... Uh, vilka två gör nu? Uh, beer Bad mm. Vilket jag tyckte var ett konstigt <laughs> För att jag minns att jag var så jag I, I was not impressed Alltså Beer Bad är ju ett av de roligaste avsnitten uh, I Buffys historia Vilken säsong är det konstigt? Det är sex, eh, säsong fyra Vilket också är varför jag inte har sett Det som många gånger, om För säsong fyra Not that great A Bit rough, A bit rough. <laughs> Eh, mycket bra avsnitt eh, Buff har ju precis blivit dumpad av Erkes Parker mm -hmm. Som bara var ute efter en sak Och eh, heartbreaker henne Går ut för att dränka sina sorger Som ni alla kanske har gjort någon gång Och eh, ölen råkar ha eh, Ha en, en spell it, mm -hmm. Så att eh, saker händer Extremt roligt avsnitt Uh, folk som dricker den här ölen, Black Forest, yeah. tror jag att den heter, blir ju då Vilket är i sig, ganska <laughs> intressant. Mm. Um, <laughs> <laughs> jag hade inte förväntat mig att det skulle vara någons favorit. <laughs> ah, jag tycker det är sjukt roligt och gällkänningsfaktorn är ju väldigt hög. Sandra finds <laughs> employment as <laughs> a bartender at a pub where some of Buffy's friends turn terrifying Cro-Magnon creatures. Mm. Och Sandra har också börjat jobba i baren Med sitt falsklägg Där hon har en Och får då bevittna allt det här När buffen blir en grått kvinna Hon hittar någon grupp av män män Och de slår sig samman och gör det grottsaker, grottsaker. <laughs> grottmålningar mm. och allt möjligt eld, de är rädda för eld mm. Mm. Uh, utforskar flipperspelet och tv mm, det är väldigt roligt avsnitt och just där när Parker kommer fram till henne för att be om ursäkt för att han har varit i en douche och hon bara tar upp en pinne och slår den i huvudet <laughs> alltså det är ju såhär ja, cave woman power japp, jag ser det jag Nummer och dag. Nummer Tabula Rasa. Säsong 6, episod 8. Också en av mina favoriter, måste jag säga. Där kan vi förenas Jag. Willow har ju då gått lite överstyr Med sin magi Och bråkat lite med Tara Och vill helt enkelt Att hon ska glömma allting som har hänt mm -hmm. Men det spårar lite Lite? <låder> lite så att hela skubby gänget Det är inte ens bara det utan Hon har redan gjort att Tara har glömt Tara har kommit på henne och hon gör det igen För att hon vill att hon ska glömma att hon kom på mm henne -hmm. ja. Hon lovade också att avstå från magi i en vecka. Men kunde inte hålla det på tonen. Magi junkie. Mm -hmm. eh, hela skubbgänget eh, vaknade då upp i The Magic Shop. Och förstår inte alls vad som har hänt. Vilka de är. Vad de gör där. är eh, eh, Så roligt. De spekulerar mm -hmm. i om det kan ha varit eh, att de har varit packade. Eller vilka de är. Och, ja, och det... Det är Sjukt roligt avsnitt Väldigt roligt För det är, det är kul att se karaktärerna i helt andra roller mm. Det är det som är det roliga Ja Att liksom Xander tror att han är den som, som ska ta kommando För att han är the ladies man Och gosh Och Buffy är liksom rädd Um, I alla fall i början Sen så tar väl The Slayering Ja men precis uh, Spike är där I någon sorts randig kostym uh, sweet För sweet. att han, han är skyldig uh, Några uh, lånehajar Pengar yeah. uh, Lånehajar uh, Som står och knacker på dörren Och säger give us spikes uh, Och mm. de säger they want spikes För de vet inte att han är heter Spike mm. Jag Randy Jones Randy Jazz, för det stod i kostym Why not just call me Just call me Ja uh, Jag måste säga det varje gång man säger Randy Jones för det, det kommer liksom som en okay. word vomit uh, De flesta har ju legitimation och körkort Men inte Buffy, inte Spike och inte Dom uh, Buffy kallas ju själv för Joan mm. Uh, art. Yeah, I <laughs> och i uh, Spikes As och kostym Står nu Randy Jax mm. mm. mm. äh, Eller står det bara Randy Nej Randy står det just men de det. Han är och Jax är så, så han, han antar att han är en son Randy mm. Jax Och det är roligt att man bara säger: Older brother, mm. father mm. Yeah. father oh. Det finns det en det det an angel snitt Som mm. påminner om spin the bottle Från säsong 4. Mm. Där um, Cordelia har väl uh, Oh, ja, minns inte vem hon är, och De gör ja, har du sett Tela Angel? Mm. För det, ja. Ja, jag varnar inte för att spoilers, så de får kanske, finna det yeah. men det är väl det vi gör. Det är ja, ja. ja. gud. Det ja. men för det är väl också att de, någonting blir fel om de ska göra något spel för att få ja såna som kommer tillbaka alla återgår mm. till hur de var den typ såhär, tidigt tar några mm. Mm. Det. så här. Tittar tonord. Just Så Gunley och Till American Gangster så där Giles blir typ så han måste ju uh, bli Giles. Jag tänkte att Giles skulle bli Ripper då inte? För är beskriver till Lars avsnitt när han ligger med Buffis mamma på bilen Brand Candy. Och så den framfix De för mig typ när då lilla typ 14 eller Så Giles är jätte när. Wait, do Wesley är väl han är head boy Watch Academy. Justen. Liz mycket Angel tror jag det Liam då. Mm. <grab Cordelia bara uh Mm ja. -hmm. Eh yeah. uh, Fred eh uh, not from a Stoner. Uh, <laughs> yes, the studio. the stellar. I think something. Åh, det jag sitter jag kollom. Eller det är så bra. Mm. det -hmm. yeah, Bra infry. Mm -hmm. Värg. Det är ett sjukt roligt avsnitt. Det är just där när eh, Joan eh, Slash Buffy och mm. Randy ska ge sig ut. Och eh, slåss och stötar på lite mm. vampyrer där. Och eh, Joan upptäcker att hon har uh, superpowers. Och säger, eh, alltså, jag is a superhero. <laughs> det är ju sjukt roligt där. Och eh, Spike jag. Ja, men Buffy blir skiträdd. Då, så jag tycker att han är en vampyr då, då. Mm, ja. och, så, och då säger han sjukt roliga I'm a vampire with a soul I'm here to make good uh, I have a soul blah, blah, blah, <laughs> och liksom typ, mm. jag är ingen mm -hmm. which he hates mm. det är väldigt roligt avsnitt och det är kul, det kommer ju precis efter det är lite frustrerande för det kommer ju precis efter What's feeling när ja. man får det här stora avslutet Med Buffy och ja. Och sen så var nej nästan har de glömt om det <laughs> Too bad <laughs> Det är hilariskt Väldigt roligt Men sista Sista är Grave Säsongsavslutningen på säsong 6 Jag har sett det här så många gånger Särskilt en viss scen Som är väldigt, väldigt tung mm. Även att prata om Ja, vad ska man börja? Det är ju, uh, Willow har ju för de invigda blivit uh, scary, waning Willow. Mm. Uh, Terra har ju blivit skjuten. Uh, Willow är broken förstås det. Mm. Och söker bara hem. Hon har allt och alla, även sina vänner som mm. står i vägen och vill att hon ska inte vara evil, waning Willow. Mm. Mm. Um, Giles har fått hjälp av något koven för att uh, försöka stoppa henne och fått deras, uh, Han har fått deras powers Och uh, har lyckats fånga henne I The Badish mm -hmm. um, Hon lyckas manipulera Anya På något sätt som släpper loss en uh, uh, Willow spär Giles Och uh, drar ut i öknen Till någon sorts hex uh, Plats mm -hmm. där ute yeah. För att få alla hexors superpowers mm -hmm. I världen Och bli den mäktigaste på jorden Det mm. uh, säga Eh, och där Känns det som att eh, Hon är helt unstoppable Tills hennes BFF Sander dyker upp Och besegrar Scary Wayne Willow Med kärlek Och det är så fint Och den här scenen finns på Youtube Eh, vad heter den nu? Sander Saved Willow tror jag att den heter. Och den är så fin. Den är typ tre minuter lång. Och den kan man kolla på när man känner att världen är ont. Mm. Eh, den är så fin. Och eh, han säger ju I love the, uh, cray crayon breaking willow. Mm. And I love scary wany willow. Och det är mm. så fint. Och det han gör är bara att love you, I love you. I love, yeah. you, I love yeah. you. Tills hon och ja. inte ådrig och läskig ja. längre Och det är så himla fint Det är, och fint han... att det är just Sanders som får ja. det För han är alltid sidekick Men det som är... det här tycker jag Att jag det Här förstår man ju Sanders storhet mm -hmm. han... Det är väldigt int intressant Att han som man har fått den här rollen Att han bär det emotionella ansvaret mm. Alltså Buffy är inte så bra på känslogrejen nope. <laughs> alls. Och inte heller Cordelia kanske Eller Anja eller Willow ja, Var Cordelia någon... kvar? Såsom... Nej det var hon inte Men hon är inte heller bra på det <laughs> Jag blir, direkt... blir bättre på det sen Jag blir bättre på det I Angel så hon... Men ja. det är ju i kontext ja, med Angel Som också är riktigt kasp på det känns detsamma. Så det är liksom ja, men Angel har ju ett ansiktsuttryck Och går så rätt ut ja. Det, ja. Det är... Vilket är roligt för att David Boreanaz Som spelar honom mm. är så här, The funniest guy har blivit Allah till Alex. Nej, men precis. Mm. Det man tycker jag, han, han lyckades ändå såhär, så göra för honom mycket men honom lite så som fyra hela Nej, tre hela corner. Ja, ah, hela corner. Ja, jo, han gör ju väldigt mycket mm. med sina tre uttryck. Ja. Ja. Han skulle kunna få till, till mer än vanligt så typ så här säsongen att två det är ju såhär, mm. samma. Ja, men det är ju huvud. verkligen han kan bara se så här heartbroken ut. Ja, jag tycker han blir jag lite. Han blir lite arg. Men vi, vi spelar precis innan eh jag vet inte exakt vad det kommer men någonting mm. med skäggkast. Whatever, någonting. Mm. Du spelar in Det Jag gjorde någonting. Och vi pratade om Twin Peaks och vi pratade mm. om... Um, uh, ...serier som läggs ner lite tidigt. För jag tror att mm. Angel har fått fortsätta sammanverkan. Mm. Han blir bättre och bättre. Så i säsong 3-4, då börjar han... Femman framförallt, då han... Då vill ni prata om X-Fans. Ja, nej, för att... Uh, då det var inte mer. Men, det blev Twin så. Peaks. Nej, det men men... Att Han fortsätter lite till att de får en, en Alltså, bättre. jag... jag... Nej, jag är så inte team Angel Alltså han ger mig ingenting Han är alltså, kanske typ den största ever Jag gillar Angel Alltså jag tycker att han är en intressant karaktär um, Jag tycker inte att han passar på något sätt med Buffy Men ja. jag, jag tycker om hans karaktär Den enda jag hatar mer än Angel är Riley Men det är ingen som gillar Riley det är bra att han ändå Ja men det finns ja. ju, har jag hört Att det, det finns <laughs> Något fans som har gjort serien där Riley bortklippt. Ja, jag trodde du ska se någon <laughs> Nej, men för mig om Gud borde jag ju skaffa det här, för att jag blir så jävla förbannad när så fort jag ser dem. Mannen han är så, han, är, uh. han och Parker och Indel borde ju deporteras. Nej, det var väl inte inkludera. Angel. Det är bara så att när vi Ja, är ju ond. Ja, jo men han är uh, troligare. Han är lite roligare då. Uh, jag vill bara en utvarning till de som lyssnar. Där, jag är helt seriös för jag tror inte det existerar. Du nämnde Parker som du sen sa, lite av en ganska överdusch. douche mm -hmm. All right, om man kan, jag, jag, jag måste, jag kommer att väldigt mycket såhär confirmation om det stämmer. Jag vill ha, om någon lyckas hitta en legit människa som faktiskt aktivt tycker om Riley-karaktären. Ja, vem tycker om Riley? En människa som heter Parker ja. och inte är en sån här snubbig, snubbig dude som <laughs> går inte bara över kropp och säger ja. Braille till den. Jag kommer ge den manageren tusen spänn. Ja. Om någon mm. gillar Riley, kan ni höra av er? Jag, nah, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer över lite mer bekäpsen. <laughs> jag gillar honom fair enough. Oskar du kollar på Buffy. Men jag, jag, så, om någon, någon, en, någon som inte Parker som inte är en stranddusch som bara hänger och bara med jävla mm. Eller mm. någon som gillar Riley, så tusen. Ja. Mm. Jag är också så här. Vad, vad känner du inför Dan? Alltså, Dan är ju en... Tonåring hon gör ju sin roll ypperligt alltså hon är en fantastisk skådespelare är hon ju the Och... respect Ja, all respekt. Fucking Christ. Och hon ni så bra i Eurotrip. En av mina favoritfilmer. Yes, Perfect. For shame. For shame. Ja, mycket bra. jag älskar henne hon gör ju sin roll ypperligt. Större syster som ändå älskar sin store syster. Alltid är där som någon sorts i vägen fast hon vill hjälpa till och misslyckas väldigt ofta mm. lägger sig i Nej men jag tycker hon är fantastisk och det är ju alltså, så jävla kul när hon upp det är ju jätteroligt för då blir hon seg. Eh? Och, och man fattar hon är ju större man skulle själv inte vilja ha henne som lillasyster. Jag tycker syster. att karaktären är svinjobbig ja, men hon jag är ju vet. svinjobbig men hon gör ju sitt jobb Jag har inte jag heller, heller haft en lilla syster. Inte jag, um, jag har haft är... en lillebror Det var ju ungefär samma. Jag har inga små syskon så det kan vara det att jag var kanske. Du är syskon. Du var Du känner igen dig då. Åh <laughs> oh, gud. Jag blir lite gud. ångest. Gud. Tänk om du är där då. Jag måste <laughs> äh, diskutera det här. Nu skulle jag rika på det här. Han ja. hade kunnat ha input. Ja, Shit. han var jag var tvungen att buffa hela var uppbäks duk bara runt och bad Han och var inte på ändå. Nej. Nej. Och så antingen, Nej. Ni är ni jävla tajta. Ni är nog mer tajta än vad Dan och Ja, Baffia heter. Du ska köpa lägre. Du ska bo och flytta ihop honom. Ja, this is true. Vi är bra vänner. Jag och min bror. Det är bra, För jag tror att Baffia och Dan har något sånt här. Nej, de är, men de är också ganska olika i Baffia och Dan. Och man är alltså... När man vet att man har blivit såhär... Typ tillverkad så är det något svårt att ja. relata till andra människor. Men, och hon växer ju ändå. Ja. Hon blir ju ändå vuxen, eller vad man säger, och vill ta ansvar och vara med i inget och börja göra läsa de där tråkiga äckliga böckerna och göra allting liksom, och försöker vara med. Så att, nej jag älskar dem Jag tycker hon wholeheartedly disagree. Mm. Men, mm. men jag ja. förstår ändå det är något som... Det var ju tråkigt mm. utan dem. No. <laughs> I don't <agree> with this. <laughs> ja, men Jag såg det vi alla alltså, jag såg det här när det ursprungligen sändes. För blev en, alltså, även på den tiden när det var liksom in the early days av internet, att säger inte riktigt men det var inte, inte på samma sätt som det är idag. Oh. Och det blev en rejäl backlash där alltså när det är det Um, för det är någon sån weird sak Som så bara såhär, de har tagit sin tanke med det liksom. Ja men då har man tvungen att, att tänka Och det är en nyckel som kan ämna portaler typ. Det vet man väl inte Det är lite flummigt Men jag minns inte när man, ja, man Ved vid det från början Nej, det tar några avsnitt jag vet någonting weird. Ja men det tar ett par avsnitt Först stiker de bara upp där man fattar inte varför Men det tyckte jag var spännande För helt precis satt hon bara där och var förbannad ja. Och man fattade inte varför ja. Men det tyckte jag var lite kul men de var ändå så här. Eh, Joyce och Buffy var ändå så här, som att de var en familjen mm. Men det tyckte jag var jättekul. Eh, jag gillar dem. dem. Här, be, um, äh. jag, jag tror att det var typ så att för chass, liksom, man intresserar sig som att det tänkte man ska haja som mm. tittar på någonting är weird. Mm -hmm. att man får inte förklara förklarande. Och det, det, det, det är coolt att de vågar göra en sån sak. För det är, som, folk är så vändigt Folk är värre nu i och för sig. Jag inte digga på trådorna liksom. <laughs> innan eh Men vad blir hon på Right. Please, Okay, I saw that season 2. Buffy versus Dracula. A mm. little and the middle. Everyone. Eh, men But, grej, men liksom men folk vill aldrig förklarar det ändå. Buffy versus Dracula är skintkipt. Jag vet, men folk säger vad det är så galet med fotoset. Ehm, a real mean i första när honna men. Hon är inte med i. Och så jag tror hon dige på slutet av Buffy sånt. Ja Uh, being... yeah. Det är bara mm, för varsin sträker är så kul För att hon äger någon jävla så, Men det så, man är är kan ju inte heller göra hela den serien Det är ju inte lätt upp det också mm. Nej, nej Anyway, så det är hårt Men det är kul att de vågar det. Ja. Det är också en sån fun fact som inte så många vet som är därifrån. Att det här var en grej. Att när säsong, sex, äh, säsong fem var tänkt tänkte vara den sista. Det vet vi om. Det blev inte så Uh, Buffy flyttade från, jag vet inte vad de, var, de satt för kanal på i, innan, men det flyttade till UPN, mm. där jag tänkte det skulle vara lite mer komedinriktiga. Där fanns väldigt mycket content mm. i mitten av säsong sex som håller mer. De jobbar på stabba ställe, och det är jobbigt, och därför det, liksom, det var lite, därför lite så här, mer skojpriset, de, de satt... Double <laughs> midpoint. Jo, inte det som kom då. Men så alltså, det är det rent, det har väl inte dåligt men att förhålla sig blev det mer komiskt blev utan mer komiska situationer borde det mm. mycket på att, att de hade press från UPN att försöka vara lite mer Komedig också. Nej, alltså jag mm. tror med att Joss tänkte att om jag inte slänger i lite komedi, jag kommer alla aldrig det lyssnar och depprimera ingen kommer att orka titta. Lite jag så. Var, det är ju jävligt tungt emellanåt alltså. jo, det, det det, Och Så alltså, det är det. Men, så, alltså, så, helt plötsligt ja. kommer ett musikalavsnitt eller berbär eller någonting för man pallar inte annars Det var det som var grejen yeah. så, det liksom... Men man märker också det För att alltså, säsong 6 är ju En mm. komediga mm. Och sen vet ni vad som är mm. Jag tror jag flyttade mm. kanske Men det var, det, det var ett problem uh. ja. att, Just att det var så jävla UPN var jag Försök mm. gärna vara lite mer mm. sån men Ni vet nog fan att Joss har lite sån där i sig också. Uh, det, det, känns, det känns inte onaturligt. Nej. Om inte han visste om det skulle man aldrig veta om det. Ja. Men det var det som var grejen. Han fick press på sig att säga: Var lite, lite mer. Så. Mm. Och Det här var en en värld då Joss inte hade gjort Avengers och inte riktigt hade så mycket att säga till om. De var ju lyckliga att för, få för Favorit karaktär, favorit Scooby. Oh. Mm. Alltså, jag är inte vård här heller. Nej, gillar. En. Men man kan M. inte bara säga mm. en. ett gunpoint. Där är Ja, rush. men då måste jag Bortsett från buff Buffy? Buffy. Börja med liksom en, en Scooby. Och sen får du ta en karaktär i allmänhet. Okej, okay, men jag får inte välja Buffy. Då. Du får välja Buffy om det är din favorit. Men så klart att man väljer Buffy. Det är inte så klart. Hon är inte min favorit. Jag tycker Buffy är ganska jobbig. Hon är ju väldigt jobbig på så vis Att det är ju hennes mig Eller det här Men Ja men Jag älskar Buffy Men Sen jag gillar i Sander mm. Jag tänkte Sander. på det För du har valt avsnitt Där Sander är ganska En, en ganska stor del Ja av men avsnittet. jag tycker det är så jävla spännande Att hans power är Att han är liksom den som är ansvarig, alltså mm. utan honom, ingen grupp. Han är den som håller upp alla trådar. Så fort det blir något skit i gruppen så är det han som styr upp det liksom. Mm. Um. Så det Nej, men då tar jag Sander. nej det är faktiskt Sander. Nej, men din favorit. Jag minns inte vad jag sa i förhållandet. måste leva till mig. Erik klipper in den nu så här. Camilla sa det här. Grejen är att det är sådana som ändras hela tiden. Såklart, efter dagsform. Men du har Scooby. Mm, så är det nog. Jag skulle säga Willow. Mm. <laughs> tror jag att jag sagt. Men om det inte är så här. För att, mm. <laughs> ni tror de så här: räknas det spik som Scooby eller inte. Han är ingen Scooby. Han är ju bara... han är, Nej, men han är ju mer som en sorts vicarie som riktigt inbjuden. behov är en Nej, han är ingen Scooby. Han tycker att de är tentor. Men jag rådde mig lite på honom i Skuddin. Nej men, det är ju super god. Ja, fast nej. För att han är ju en tönt, alltså egentligen. Deep alltså, ja, men han är ju en tönt som yeah. Inte går hem hos The Ladies, liksom. Ja, precis. Mm, precis. Mm. Vi har pratat en gång om um, där vi har en serie, Angels, 5. När Spike är med där. Mm. Och han... Um, det var skulle ha möte med Angel and the together. Ja det. Och han vad what what do we call ourselves? Och han nämnde någonting bara han refererar till Scoobies. Jag tycker det var inte det så så as jag as det not så länge vi är like Angels Avengers eller någonting. Like, oh, <laughs> <laughs> <Angel, laughs> that's like I said take until it Och så bara ja, men <laughs> Gud vi borde prata om Angel någon gång det är så mycket att säga om Angel ja, Vi kan prata om det. Mm. Det fullt. Öppet. Nu Absolut. Mitt bästa Angel oh, snitt Det är när blir en puppet mm. Alltså det är så Det är så kul, Det är det bästa som har hänt yeah. ever Alltså när yeah, han blir puppet, puppet. Ja, när Spike kommer in på hans office mm. Och bara typ kollar efter dem han bara mm. tittar upp Och bara är en alltså, puppet det är, alltså, det, är typ så... Så... det är väldigt fult det är så Men, okay. oh, I, I love it. Alltså, det är så mm. roligt. Ja, ja, det är ett väldigt bra avsnitt. Det är ett väldigt bra avsnitt. Mm. Sjukt bra avsnitt. Men jag tror det var där också som de tänkte att det får inte bli för tungt. Och de kunde, jag, jag de såg ju en dokumentär, eller en dokumentär jag såg bonusmaterialet till, mm. för jag, jag har ju alla på. Men det är nästan som en dokumentär. det var det, när man åker jag för uh, säsong 1 till 4 fanns det mm. boxar. De har jag, och sen 5 var ju... Anyway, business en food a... <laughs> En <vanlig DVD> box De de typ så här som när Fest hos inte Life of the Party som måste med Noro City innan i som 5 och Smaltan. Det är sånt de så här de ville göra sånt innan men det kände så att det funkar inte i säsong 4 när det bara var Det allting har hunnit spruttit innan. Det var det fast det bara. Nej. Men just det där pappet avsnittade, jag tror jag sätter sex gånger eller någonting. så alltså det är så roligt. Just där, just för att Angel har ju, han har ju ingen sån här, vad heter det, själv. Så också där alla... Han har ingen självdistans. Så att då är det ju väldigt roligt Att just han är en pappet Och måste jag runt så där så med så sitt trasig. lilla pappetsvärd Och liksom bara så Såhär <laughs> <laughs> så just ingen värld <laughs> Och just det här att Spike kommer dit och bara, <coughs> Alltså det är så roligt Det är nog ett av de avsnitten i Angels Som jag har sett flest gånger så. Ja men samma här, det är sjukt roligt alltså. Det är också så väldigt lätt tittat Ja. Och du behöver inte ha haft någon eh, Bakgrundsinformation eller någonting det är mm. bara. Jag gillar också det avsnittet eh, Med När Harmony är i fokus Ja alltså gud ja, Vi Jack måste prata mer om starka. favoritkaraktärer ja. ja Min favorit scooby är ju då Sander yes. Sen finns det ju fler Alltså jag gillar ju Tara ja. Men det är mer för att jag skulle vilja att hon var min bästis liksom. Ja Ja men jag skulle passa genom igenom bra. Men bra, bra människor, fina yes. kläder, bra tjej liksom, så här, sunda mm. värderingar. Vill inte att man ska trolla för mycket. Men sen, alltså Harmony är ju liksom Hon är så jäkla rolig Jag skulle alltså, aldrig kunna umgås så längre Än typ såhär, en timme med Harmony Nej. Jag skulle bli tråkig Men jag, alltså det är som dagen, jag är så glad att hon finns Hon är så jäkla rolig <laughs> Blondebär, vann vann Hon och Spike ihop oh. Det är så jävla bra Alltså det säsong um, uh, Fem av Mm. Spike Ja, men <laughs> har, jag det är De händer Ja, men han är, använder ju bara henne tills eh, Drusilla dyker upp igen mm. Det är så vidrigt. Jag gillar det du. Alltså. Ja, oh, jag älskar Drusilla. <laughs> Men, men jag skulle inte vilja hänga med henne för att hon är creepy Men ja, hon är, så men så hon så är så. väldigt rolig, underhållande, fantastisk karaktär Och så sjukt bra mm. Jag gillar henne som fan hon, ja. hon Finns det någon karaktär du inte gillar? <laughs> Förutom Riley <laughs> Och Parker Ja, yeah. precis. Uh... Nej Alltså annars tycker jag nog att alla behövs om, du, om jag gör det svårt vem, Om du, om du får ranka Scoobies åt andra hållet vilket är din least favorite Scooby? <laughs> vilket räknar vi då som Scoobies? Jag skulle räkna Mina Scoobies, inte mina alltså, Scoobies <laughs> alltså, Jag tänker Scoobies som sju Så att alla som någonsin har varit Scoobies liksom. Och det är du Buffy, Sander um, Willow, Dawn, Anya mm. Giles det är liksom en core core typ Terra. Göteborg. var svårt. Det <laughs> Ska jag komma ihåg sjuf namnen vet och ranka dem i någon du behöver, du, du behöver bara ta vem i botten liksom. Gud, vad svårt. Jag gillar ju alla. Jag märker det. Mm. Jag är så här, jag är svårt för många. Oj, det är inte jag. Jag märker det, det är jätteintressant <laughs> ja, men alltså, jag tycker att Alla Levinar är BFFs liksom Också har att de inte finns på riktigt Och vill <laughs> <laughs> Jag tycker att det jag <laughs> att göra är, äh, att han skrev karaktärer som Är, är ja. mänskliga ja. Typ. Ja, alltså, Alla går igenom en period där de inte gillar dem yeah. Vilket gör dem mer Jag och Wayne och <laughs> <laughs> <laughs> det, är det, det finns alltid så här att jag jag har startat på det är så, så, så, till och från tycker mm. som där men det är med människor bara mm. och det är väldigt skönt att det är det är, så, det, karaktären är liksom så alltså och know de använder de mer än riktig människor än bara en karaktär mm. För att man man kommer i stör man sig fram på någon och man bara är lite innan det verkliga näsket det så det händer i livet också mm. men ja oh, Scooby Gang Original Scooby-Gang måste ju säga Cordelia. Hon var ändå med yeah, från början. Yeah, yeah. Hon var inte speciellt. Nej, i, jävla... hon är inte lika rolig nice. som Harmony, för Harmony är lika duchy, men hon är ändå rolig. Cordelia är inte lika rolig. Jag gillar Cordelia mer än Harmony, jag säga. Oj. Jag ja. tycker bara Harmony är rolig. Jag, jag älskar Harmony. Arjus ah. ah. Harmony och Cordelia är en av inte om vi räknar både, både Buffy och Angel. Vad mm. jag... menar om jag går utsäkt i Angel? Ja. Alltså yeah. typ... Och Cordelia går igenom saker. Alltså jag gillar Cordelia mer i Angel, såklart klart. Jag yeah. har Buffy. Ja, men jag, så gillar jag, men jag gillar Cordelia när jag är då. med Kaffee. Alltså jag är inte det. Hon blir ju. Blir. <coughs> jag kanske bara är lite mer av en du, känner du. Ja. Might be the case. <laughs> might be, might be. Du är mer så accepterande av alla människor jag säger, Ja alltså jag. Att välja min least favorite Scooby gang, ja men det måste ju bli där om man tar original Scooby gang Sen blir det ju fan svårt alltså. Ja jag, jag kan inte, alltså jag I inte Men du sa ju att du ogirade många Ja men inte, inte såhär core Scooby gang Eller det skulle väl typ I såna fall kanske vara Dan Men hon det... är väl mer en aspirant Ja, ja. <laughs> För att det är så här, skulle det bara vara... Åh, jag kommer precis att tänka på oss. och vara glad. Han är ju Yes. Sen träffar han med roken. that note, ska vi hålla denna Vi en halv timme. är på det här. Vi är back. Vi back. after är back. Br brief trial back. back. Oh. Jag tagen av den här Hallenhamn. Det <skratt> är väl av en Hallenhamn? Stör mig. Jag har en fråga. Ja? När upptäckte du Buffy? Oh. Jag eh, hade en komplicerad historia med Buffy. Du också? <skratt> För att <skratt> jag gillade inte dans först. För det gick på tv väldigt mycket. Mm -hmm. Jag var inte så här. Jag kollade in på den här kommentaren. Mm -hmm. Utan den hade varit där, kanske andra arkiven eller någonting. Mm -hmm. och jag var så här. Min, min kusin och min bror kollade mycket på det. Mm. Uh, och jag var så här. Nej, det är inte så Jag tänker bara. kan montera hur mycket ljud de gör för på Men jag vet inte. Först när, jag började, när de började kolla på det så var det lite. I don't know. Mm. Uh, not mm. my thing. Och sen så kom jag in, så är jag från att jag började kolla första om en oh typ säsong 5, eller något sånt här, mitten på säsong 5 var min startpunkt. Och jag bara, okej, okay, okej, okay, I like this now. Och sen så började jag kolla om det och sen så, here we are Men jag hade en, jag gillade inte Först då Det var jag som hade skattat Det var lite weird men, uh. Alltså jag nu när man är så fast Det var samma för mig, jag såg dig ju på gång? I tv-toblog äh, Och det hette det jag tror att Sverige gjorde fel Att de döpte inte Buffy och vampyrerna Alltså det gjorde ju så jävla mycket för mig Det lät ju så jäkla lame ja. Jag vill inte titta på Buffy eller vampyrerna Alltså det låter ju så, så, så funnigt Och hennes namn vad är en buffy? Vad, vad gör den? Vad vill den? What? What Nej, men så jag undvek faktiskt allt vad det var tills jag träffade mitt ex. Och han försökte sälja in det till mig under år. Mm -hmm. Efter år, av talning. Kan du se ett avsnitt? Mm -hmm. Jag tittade på ett avsnitt. Vilket avsnitt? Första. Vi började kolla från början. Och jag var ju fast. För det var inte Jag trodde att det skulle vara skit töntigt med många mm -hmm. vampyrer som hoppade omkring och liksom... Men jag blev fast, alltså från avsnitt 1 Vi satt bara och kollade Jag tänker att förslag 1 är ändå ganska svårsålt För att allting var ganska Alltså tyst. nej, jo Men det är väldigt så här. Jag är ju en sucker för high school comedies Alltså yeah. jag älskar ja. det yeah. Och jag, jag älskar ju allting, alltså jag älskar 90-talet High school miljöer Det så känns att som att det här var gjort för dig Det var gjort för mig <laughs> och jag är ju vampyrer Så jag fattar inte, men jag gav det ingen chans Och det hade mycket med namnet att göra Buffi och vampyrerna ja, det, så att, det är Tack, tack Sverige det tog i buffé från mig. <laughs> och sen var det samma sak med Angel. Jag förväxlade det med Dark Angel. Det var kul de gick ju lite på TV samtidigt. Ja, med hon supersnygga, vad heter hon? Jessica Alba. Jag trodde att det var Jag det som var Dark. Angel. Men hon var en tjej som råkade gå in i ett labb och fick typ superpowers. Alltså det är typ Spider-Man fast som en tjej. Men det är så, så inte bra. Jag måste kolla det bara. Ja, men är att man förväxlade Angel med Dark Angel, det är en mm. typ It's not the same uh, no. No. Och sen gjorde vi Alltså mitt ex har ju ändå sett det här 700 gånger mm. Så att vi gjorde det så jävla bra från början Att vi kollade, du vet när man ska börja kolla Typ varannan episode med Angel och Buffy ah. Vi gjorde det från början oh, Så na, att det jag blev, alltså jag fick ju The greatest experience från start Så bra Så att, ja Det är därför jag gillar både Angel och Buffy Lika mm. mycket just att de passade in Så jävla bra, alltså när när buffen försvinner, Eller när villor försvinner, så är det logiskt. Yeah. Man, man, man fattar vad de gjorde där. Mm. Slå, i bara. Oh. Slå i bordet. Slå i bord. Slå i bordet. Okej, proportion. Jag det ingen Jag brukar också såhär, sitta med pennor som ramlar och så ja. som man ja. ja. men jag, jag har aldrig gjort det för att jag så här, det oh, är det bäst ever Jag vet och jag, jag måste bara så här orka räkna. Uh, det finns tabeller. <laughs> på internetet. Fair point. This is true. Jag kommer nog göra det bästa samma jag kollar om. Ja, men det är så mycket bättre. För att annars sitter man ju så här, du vet, när du vet att Willa försvinner, då vet du vad hon gör. Och då spelar du ändå upp det i huvudet. Men det blir så mycket bättre när man verkligen tar sig tid att uh, spela upp <laughs> det <laughs> i rätt ordning. Ja, yeah. men jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig ja. att det blir bättre. Mm. För att det är så här It makes more sense mm. För att det är ofta som jag kollar på Emil bara Just det, vad det som händer nu i Buffy? Ja, det var då tänker hon dök upp på. där ja, Det det som jag kollade på för ett halvår mm. sen Ja, men exakt uh, yeah. jag, jag rekommenderar alla Att titta på det i rätt ordning Om ni inte har gjort det så mycket bättre Mm, mm, mm. mm. mm. mm. mm. mm. We'll do this thing We'll do this thing oh favorit skur uh, Jonathan såklart men alltså... man yeah. kan säga Andrew för han tappade Terra ja eller war, Warren, oh, Warren Warren Warren Warren Warren Andrew is a good. Guy. Warren Warren Warren Warren Warren med detta Ja. Yeah. Ah, men jag lät yeah, ändå. Oh alltså han försöker. Alltså jag tycker Om jag pratar om det i något avsnitt för Danny Strong är ju så här vad var han rider writer producer för något han, han gör han, han, han, klare, han gör en massa oh. Han gör så här, oh. det är inte liksom så att han har Direkta typ ett avsnitt när man har Han har gjort så här. Ja han har gjort proper stuff mm. Mm. Och det är så här, det är så kul för att jag tänker ju på honom som Jonathan mm. Och det är så konstigt att han så här Värsta stora grejen ja. i Ja men han, man han har bara, ju no, karriär Men för oss men det här, är han ju bara ja, Jag älskar det avsnittet När han har typ så här: Han är typ superstar Alltså ja, det var jag funderade på Om jag skulle ha med det, oh, det så När bra. han har typ någon spel mm. Så att alla tjejer tycker att han är någon sån här yeah. Alltså de vet inte varför de dukar har Bara för att han är jag Så det finns posters och kalendrar och allting Och han är överallt Alla vill ha hans satograf och allting It's hilarious Det är så sorgligt också Väldigt gång. Väldigt sorgligt men det är ju väldigt, jag kommer inte ihåg vilken äh, säsong det är när han är uppe i det här tower och ska skjuta ner folk och är göra typ någon såhär här of Massacre. Det på, när går de ur high school? Slut på mm. säsong tre? Ja, mm. just då. Där, men han dyker upp innan när han är på Buffys fest mm. och dippar. Yeah. <laughs> Dippkillen. Mm. Eh, men sen så dyker han upp där i tornet Och ska göra någon sorts saker Men sen är han ju bara deras side bitch I det här skurkegänget Han är den som inte fick den här flygfjuffen på ryggen Som mm. funkade När de skulle fly från Buffy oh, Ja men han är alltid så här Den som ja ah, vi kan dumpa honom om det krisar För det var yeah. alltid så här, Warren och Andrew Fast det var väl alltid bara Warren Det var alltid bara Warren för Andrew växte också lite så här. Mm. Han var också typ sidekick först han typ trodde fattade inte det. Nej. När de, när de hamnade i fängelse så bara... det. What ever come get us? Mm. What ever get us out? Nice. Nice. No. Born love. as a piece of shit. <laughs> Du var den här personen. Uh, nej, men jag skulle vilja rekommendera om man gillar dem till skådelserna alltså, i sig. Uh, Sök bara på Nerdist och så Tom Leng. Mm. Mm. Uh, den live -podden vi gjorde på Sketchvets för några år sedan är jag de, de, de, Han funkar så bra med Han skulle lika gärna kunna vara en tede med klart Jag är med dem. Han är, han, han är perfekt. Oj. Vem ersatte du? <laughs> jag vet inte. Uh, Chris. <laughs> <laughs> men, det är jättebra. De, de, han är fantastisk. Ja. Men han är också med. Uh, Andrew är också med som är lite i, i Angel. Han är jätte, jag tänkte för det också, för han, det finns en jätterol avsnitt där han... För då har han blivit lite mer kaxig. Han, det, det är en post-säsong 7. Ja, ja. Så att... När um, Bafiare Rom. Ja. Ja. Nej, nej, nej, det nej. också. Men han är med i ett avsnitt innan också. Som heter... vad uh, oh, oh, Det kan jag kolla upp här. Mm. Det, det, det, det, det var någon... Uh, för... Alla som har... Alla potentials har blivit slayers. Som mm. är en någon som apparently Inte borde bli där eller, eller whatever, hon mm. som har en massa right. Hon, hon, är hon, hon är som har blivit misshandlad 20, typ yeah. och, ja, och hon, Just det Hon som är i källaren och hon drar att Spike har well, hon, hon, yeah, well, typ, så, hon, hon har blivit misshandlad i livet En en weird yeah. serial mm. ja, Och sen har Alice Slayer minnen Och mm. det blir inte bra nej no. um, mm. Hon, ja, hon får ju att det är Spike Som har gjort allt det här och jag yeah. är fast med den här källaren. Och en har Just det. Uh, yes. Tror du att det kan lösa? För det var weird. Yeah. Den heter... Um... <coughs> Damage heter Damage. All right. Det Warren Dick... digger upp och ska... för... Jag får Vampyr, och han säger inte vampyr, han säger på något typ så här. Vampyr, säger han. Jag start mig på det. Och gör en paus när han säger väl. Åh, det är så annorlunda. Vampyrs. Det var jätteroligt för Säderna är något började Spike med Angelschafts här. Och Angel är råkade för det här, det skulle vara som en Anyway, det är bra, Yes. Tomlank uh, mm, mm, mm. Det hilarious Ett litet sidospår mm. yeah. Men Vilka är era läskigaste Buffy, spöken Vampyrer, demoner, whatever Så... Läskigaste? Jag kan säga yeah. min yeah. Det är den här, du vet när Buffy är supersjuk Och ligger på det här sjukhuset Och den mm. där äckliga prylen som kommer och sätter sig På barn och suger ut saker yeah. Ja, det är min läskigaste Och, uh -huh. hash. Hush är, hush är superupphålligt ja. Men just då, den här snubben som sätter sig på de barnen Och suger ut saker i deras ja. Och de blir så svaga och sjuka ja, nej, De två är mina läskigaste jag aldrig, alltså, Det är så konstigt för jag aldrig tyckt att varför var särskilt läskigt jag har ju väl lite låg skräpseltröskel Alltså jag kollar inte på skräckfilmer Någonting alltså, Scream är typ det värsta som har jag... jag gillar skräckfilmer Men jag gillar inte Slashers, jag kan inte se blod Men jag älskar all psykologisk Jag tänkte ju så att jag skulle kolla på Grudge För att så var de det en minut Och hon gick upp en trappan och jag bara Det är brygting Nej men ja, alltså, Nej men det, det går inte jag gillar, alltså jag gillar såna typer av skräckfilmer Jag gillar så här eh, Jumpscares och jag gillar Psykologiskt uh, det är sant, Jag hatar alla typ sapfilmer Ja uh, jag hatar allt Klarar inte av Dan Twitter> Quotes hatar yeah, jag, jag hatar allt. varit såhär Allt utan Dan Och Xander Jag försöker gå på om jag har någon sån här jag vet inte om jag tyckte att någon var särskilt läskig Och den där du vet Jag kommer inte ihåg när det är när Willow är i den här grottan Och han så skär av slices från henne Och äter den där äckliga prylen Det är fan vad behålligt. Så vidrigt avsnitt så Jag kommer inte ihåg det När, när han ska få henne att tro att alla hennes vänner har glömt mm. henne yeah. Det är så oh, jag Han glad. är Vi vidrig jag det här. Ja men han är vidrig Det är under den här tiden när de letar efter Vad heter han? Adam mm. Just det, så oh, Han är äcklig men han som sätter sig på dem på sjukhuset han är min näst. Men hur som att de de svävar ju liksom. Deras är sidekicks är ju läskare. Ja de där med de som har de har väl i för sig såna tvångstrier på sig yeah. så att men de springer fort det är yeah. inte jag. Eller de de, de typ så här hoppar nästan fram och De hoppar. Ja, mm. precis mm. Det är Very strange I tvångströjer Och det har, har du du var ändå läskig well, Jag minns att jag hoppade under hash ändå hush så jag, när jag såg det Det var väl typ när det För det var säkert på sexan På den tiden visade det alltid Två gånger På dagtid var det Barnvänlig right. Sen på kvällen var det lite Just, just that Med just right. ex, extra sekunden av sex Eller våld Eller fan det skulle Men hash uh, just så Jag låg i, i min lägenhet jag uh, bodde själv då. Eller min första lägen så. Och då... Uh, jag, jag låg i jag min här: sängen, sängen var även en soffa, var problemet att soffan hade ju gått sönder så det fanns inte det, det gick inte att fälla ihop så det var ju sort of en, en säng. Mm -hmm. så, sängen agerade, skrivbord, allting var ju... Du bodde på din säng? Pretty much. Det är så jag bor också på ett... På Man får. Det är därför du behöver en ägenhet. För att du på en säng. <t· snar> <pope> mm. Jag lutade ju när jag sängs av. Bordet. Situationen där. Hush gick just på. Jag hade satt den innan. Men. Uh, jag låg i av. Men inte riktigt. Sen scenen som är så jävla cool. Det är, det är en obvious jumpscare grej, men det är så mycket effektivt om man ligger halvsover och vaknar av. Yeah, av. det har man... de ju när han, hon, bruden som så här hemma tittar ut genom fönstret och en sån där slider. Yes. Precis, det är mitt vidrigaste. Förutom Are den där barns so Ja, Ja, det är så äckligt yeah. Så du sitter och säger: ja sitter avsnitt i tyst, Man Det är inget gömskänsla eller någonting. Så sitter man där och styrer och så, <haha> så. är det någon snöpe som gryder? Alltså, i, I kontexten för avsnittet, om jag hade varit mer vaken, hade jag tror någonting kommer hända. För alltså, det. Jag, jag har ingenting. Man filmade ett fönster bara för dagen. Mm. Ja. Det minns vi ju bak till då. Alltså, ja, bara. men det är så vidrigt Nej, det gör jag inte anyway. Jag tror att den som jag tycker minst, alltså den som jag tycker är oh, om typ läskigast, det är nog the first för det var så här... inte drackless <laughs> <laughs> men the first kan göra göra precis vad fan som helst ja. det var bara så här det finns ingen inget hinder Nej men där tyckte jag ändå att det kändes för uppenbart du vet att säg det här kommer jag förklara alltså Ja alltså jag liksom det så här vad vad kommer förloras på vägen liksom ja. Nej jag tyckte det var för uppenbart Och... nej Nej, jag hade väldigt lite respekt för det först. Jag hade, jag, hade, jag hade ganska stor respekt för det först. Och jag hade inte heller respekt för handen när där som satt i poolen. Och ville få vatten på sig. Um, det är det måste... Aiden? I don't remember. Men du vet jag vad jag menar. Ja. Uh -huh. Jag ser det framför mig. Han var väldigt arg jag hade jättekorta armar. Men mm. de hade jag inte heller respekt för det. är väldigt få. Alltså jag har inte respekt för typ någon vampir. För att de, alltså, most <laughs> of them were, asså det var så, so, det var så so himla dorky, Mm. Asså. Jag vet inte. Hade Rickard varit här nu så hade han börjat prata om The Half Friend. Ja, Ja, The Half Friend. Ja, men det är, Hans det, är så jävla. Det är inte min. Vi kan prata mm. om Anja. Ja, jag hade svårt för Agnes i början Åh oh, gud jag älskar Agnes från the beginning Just det att <laughs> de har revenge demon mm -hmm. Och blir kär i sänder om man säger ah! Vilket är och för sig Alltså han är ju ändå Har ju koll Alltså han har väl aldrig Någon i sitt liv Känns så som Nej, ever så att, det, det är väl inte så ologiskt, men ändå att hon faller för någon som är som Sandra. Alltså De är så ett bra par och han, för att han faller för henne. Ja. Jättefint. Bästa part ever. Mycket bättre än Buffy. Nej, fast bästa part ever. är Willow Tara Ja, det är ju faktiskt, det får man säga. Ja, jag måste säga, jag tycker. Fred Wesley var rätt fin Ooh. Men det tycker inte jag. Jo. Nej. Så. Jo. De hon... fick de mycket. Om man ska anta att allting går i re realtid så fick de <laughs> mellanhandet två avsnitt och ha ett mm. trevligt. Jag tror inte riktigt att det var så. Well now. Åh, oh, nu fick jag. Jag blev så heartbroken. Okej, okay, I'm back. Sorry. <laughs> Men jag gillade för det också, Willow och oss. Alltså, jag och någon går ut som en Eskimo och bara Hur ser det ut, Ja. Alltså det är ändå att killen som kollar och ja. oh. Fint. Alltså. Äh. Och så kollar SG Morgan säger. Ja. Det är la det. Må gott. bra. Det var ändå så här bra. Widow att Watson kan bara här, Ja, men jag ska övervaka dig. under din alltså. Jag kollar på dig att du är där i buren Och sen kommer vi ruka och förstör allting. Jävla boruken. Veruca kan åka till den jävla ön. Meruke! Meruke! <laughs> och snälla Angel. Spina. Angel är Angel, inte Angelus så Nej, men Angelus Han är ändå lite fart på. Det händer ju ja. grejer. Ja, men Angelus är, är rolig. Ja, och han har toppar, och långt hår och så här fina kläder. Angel är ändå ett chubby och bara glider inte deppigt över att ha honom Precis. ens. Nej. Well, e Många, yeah. apparently. Jag hade du inte sagt nej. Ja, hade du sagt nej. I... Hej, nej, ring efter mig. Jag tror att det är engelsäsongklips. Det är som att du är uppe på att vi kan engelska. Han är ju betydligt lite mer. Alltså, första yeah. säsongen i Buffy... <sussion> så är det ju bara såhär... En obehaglig gubbe där. som hänger ute på hennes high school. Han är, han är, han är typ 7000 år. Alltså vad hände? Um, men det ska vara sån, säger så han, är en, max två år äldre än de flesta här som man <laughs> apparently ska vara. <laughs> <Yeah>. <laughs> men ändå, don't go there. Han är en no obehaglig gubbe som hänger ute på high school. En Spike är... Eller är det Jack? Men Spike är cool. <laughs> Och det är, jag tycker inte Spike är cool. Spike är the lamest oh, guy. nej. Yeah. <laughs> Och jag aldrig tyckte att Spike var cool. Jag tyckte att det var så Men gud, jag älskar Spike. Alltså, jag, jag älskar Spike. Han skulle få gå på festen med mig Men han är så dorky Nej, vad då? Han, han kan skriva dikter. Storten. Han har fint hår. Han, han har, han har coola kläder. Tyckte, alltså, jag, I like nerds. I am a dork person. Nerds, Men, he, he, nerds. Uh -huh. Lurds. men han är en sån tån. du drömmer så. Lords. I like Lords. Ja, I like charming people. Vad gubbe, vad irrem så ska. Vad är Lords? Nej han är han är han är inte tån. Nej men gud Alltså nej Spike, alltså, Spike skulle här bli en BFF och jag skulle bara hära Angel och deportera honom. Ja men vad så jag ser inte att han inte. Får jag, får jag fråga vad är det dumma att deportera? <laughs> <laughs> <laughs> vad? Och du sa att du skulle deportera Angel. Wow. Det vet, vet jag, jag inte <laughs> Det räcker inte att vara så här, jag är inte ens i Du måste deportera honom Någon okay, som jag oh, inte gillar Jag gillade aldrig Darla oh. Oj <laughs> Jag, jag, jag tänker att den någon kvar Gud, <laughs> vi kan prata om Darla Jag älskar Darla Oh, god. oh my god, jag tycker hon är så jäklarolig För att hon är ju här. Hon pendlar ju oh. mellan sig Och var supermänsklig Och super såhär Angelus, alltså så här ond. Alltså hon har ja. ju verkligen sina back and forth, medan Angelus, när han är en jealous, då är han bara så här ond och dum i huvudet. Mm -hmm. Medan hon kan ju ändå så här pendla fram och tillbaka. Ja, nej, men jag gillar henne. Jag tyckte de var svinjobbig hela tiden Det är henne och Dawn. Ja, du <laughs> trillar. <They mean>. <laughs> nej, gud, nej, jag gillar. Oh, gud, jag älskar Dar Darla och Drusilla och Angelus och så Spike in the prime of life alltså det är ändå bästa teamet jag vill att de ska dra runt och så så här. bara skapa såhär. det är sjukt ja varför, varför fick för finns Angel och Angelus eller vad heter Men uh, har, har Spike, ja, spike. Han han är, sp sp är, är Spike han är the bloody jag vet vad sen... innan han ja men det var en vad människa men, men han blev bara, bara så här Poppy Spike efteråt för han får ju bara chip han ja all alltså. right, okej jag att, alltså i kontexten, det säkert han säkert konstigt att rätt ändra Lätt att gå från andra Han umgick sig liksom i samma människor Från det att han var Spike Till det att han var Mjuka Spike som <laughs> Which Angel did not Han gick väl från att vara Angel Sen när han var bra så bara introduce mig själv som Angel now, I guess Because I'm an Angel now, I guess And I'm boring <laughs> Well, uh, to be honest uh, yeah, Skulle kunna om det var Oscar i dåliga dialekter... Mm. Så skulle han och Keanu oh god. Alltså, jag kan ju gå hem När Janske det är, är i Oh god, it's so bad Men, Men äh, Fun fact Jättemånga som trodde att James Marsters Som mm. spelar Spike Trodde att han var britt För att han ja. bara gick runt och var brittisk hela tiden yeah. Vilket han inte är Det var väl länge, lång tid innan jag insåg att han inte var britt Han är en britt well, Han är some, inte en britt Ja, han är inte en britt, jag menar <laughs> <laughs> Jag läste mig på böcker som faktiskt har att det märks typ så här, framåt i typ så här säsong. Sen sist på säsongen i Buffy och framåt i The Angel. Lägg mm. oss. Häng. Han selekt eh med Ja. Ja. Fucking hell. det är huh. äh... att yeah. ja. <laughs> <Fagare där då. laughs> okej, okay, we know it's British. We, we can fuck it. Mm. Jag tänker också så här. Hur länge bodde han i England? Och hur länge har han bott sen dess? I USA. Han borde ju bara tappa tappat sin direkt. Men alltså, han, nej, växan... han är bara en bra skådespelare. Jo, men jag menar så här: som Spike. Ja. Nej, jag pratar om Spike. Spike. Spike borde ju ha tappat sin direkt, precis som Angel gevärt. Ja. Exakt. Ja. Ah, det var det menat, ja. Ja. ja, men precis. Why did he not? Jag misstänker att om man skulle leva så länge man får någon weird bitning. Ja men det bara så allmänt, universal engelska. Du menar att den borde ha Ja. För <sussurr> det är inte rätt. Det, är det, det är inte allt. Det gjorde Det är, <coughs> det är med sin spåjk. Oh, har du sett Fraser? Vad har jag Fraser? Nej. Det var ingenting då. Nej, det. jag har inte jag ha pratat om det heller. Nej, men jag tycker att E Fraser finns en kärlek med Maris som man aldrig får se. Som är så, e Frazier, men Maris, men så, så Niles... <fans> Drew Rosanex och, sen -fru. Mm. Mm -hmm. och uh, jag har alltid tyckt att hun skulle vara perfekt mm. som rollen right. som värst. Vi pratar om, om mm. Drusilla är ett fantastiskt skådespelerska. Uh, Juliette Juliet är en fantastisk skådespelerska. <faces> Drusilla är en karaktär. <faces> <faces> hon som spelar Drusilla mm. är en fantastisk skådespelerska. Yeah. <faces> ja. Well, jag tror att yeah. vi, vi vi vi är, vi är, vi är klara. Ja, ja, ja. Det är ingen jag som jag kommer orka så mycket att prata. Vi kan ju vetet vad alltså vi kan göra en par Ta. Ja. Utan någon Klipp bort mina smänningar. Ok. Det blir ska man inte tacka. Jag jag jag att det kommer bli ännu mer när jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag göra jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag då jag men han kommer också vara, han gillar dagen. Så han kommer bli, jag misstänker oh att det kommer bli ett, what? För att det är så Ricker säger. Så varsågod för den här öronsmällen. Um. Men ska vi inte ha något avstött oss. Jo oss? Mm. Vad ska vi säga då, då? Har du ett tips? Hej. Hej.